Müslim İBNİ ƏQİLİN QİYAMI Haninin ölüm xəbəri Müslim İbni Əqilə çatdı. Müslim İbni Əqil onunla beyyət edənlərin hamısını bir yerə toplayub, İbni Ziyadla müharibə etmək üçün evdən çıxdı. İbni Ziyad, Darül İmarə sarayına pəna apararaq onun qapılarını bağladdırdı. Müslimin dostları ilə İbni Ziyadın qoşuna arasında şiddətli döyüş başladı. İbn-i Ziyadla Darül İmarədə bir yerde olanlar sarayın başına çıkıp Müslümin köməkçilərini qorxutmaq üçün deyirdilər. Şam, indiki Suriya, boşunu küfəyə gəlir. Həmin gün bu münval ilə sona çatdı. Gece oldu və hava qaraldı. Müslümin köməkçiləri yavaş-yavaş aradan çıxmağa başladılar. Onlar bir-birinə deyirdilər, Ne üçün biz fitnə odunu alovlandıraq? Yaxşı budur ki, öz evimizdə oturaq, nə Müslümə qoşulaq, nə də İbn-İziyada. Allah ta'ala özü onların işini həll edəcək. Hamı getdi. Müslümlə yalnız on nəfər qalmışdı. Bu zaman Müslim Şam namazını qılmaq üçün məscidə getdi. Həmin on nəfər də Müslümlə birlikdə getdilər. Belə bir rəvayəti görən Müslim qərib tək məsciddən çıxdı, Çöfənin küçələrində sərğərdan halda yola düşdü. Nəhayət o bir qadının evinin qapzısı yanında dayandı. Həmin qadının adı Övə idi. Müslim ondan su istədi. Övə öz oğlu Bilalın yolunu gözləyirdi. Övə su gətirdi və Müslim suyu içdi. Sonra Müslim o qadından sığınacaq yeri istədi. Övə Müslimin xahişini qəbul edib ona öz evində yer verdi. Tövvənin xain oğlu Müslümin onların evində olmasını İbn-i Ziyadə xəbər verdi. İbn-i Ziyad, Mühəmməd İbni Əşəsi çağırıb, Müslümi ələ keçirmək üçün onu bir dəstə döyüşçü ilə göndərdi. Onlar tövvənin evinə yaxınlaşdılar. Müslim düşmənin atlarının ayaq səslərini eşidib, döyüş paltarını geyərək öz atına mindi və onlarla döyüşməyə başladı. O, düşmənin çoxunu həlak elədi. Mühəmməd İbni Əşəs fəryat çəkdi. Ey Müslim, sənin canın amandadır, özünü təslim et. Müslim cavab verdi. Hiləgər və tacir xalqın amanı aman vermək deyil. Sonra Müslim döyüşə başladı. O, döyüş zamanı Həmran İbni Malikin yazdığı aşağıdakı şehrə oxuyurdu. Amd içmişəm ki, mərdcəsinə öləcəyəm. Əgər ölüm şərbətin acı və çətinli ilə içsəm də, azadcasına öləcəyəm. Heç kəs hihlə işlədib məni əsir edə bilməz. Əmçinin sərin və şirin suyu acı suyla qarışdırmaqdan xoşum gəlmir. Yəni, müharibə meydanında şücayət və rəşadətimlən göz yumub özümü düşmənə təslim etmərəm. İbn-i Ziyadın qoşunundakılar dedilər, Mühəmməd İbn Əşəz sənə yalan demir və sənə aldatmır. Müslim onların sözünə eytina etmədi. Nəhayət, müslimin bədənlə vurulan qılınç və nizələrin yarası onu taqətdən saldı. Üşmən qoşunu, öz hücumunu gücləndirdi. Bir nəfər namətcəsinə nizə ilə müslimi arxadan vurdu. Müslim addan yerə yıxıldı. Onu əsir etdilər. Və i̇bn Ziyadın sarayına apardılar. Müslim i̇bn Ziyada salam vermədi. Qarağulçılardan biri Müslimə dedi, Əmirə salam ver. Müslim dedi, Vay olsun sənin halına, O mənim əmirim deyil. İbn-i Ziyad dedi, Əhəmiyyəti yoxdur, Salam versən də, verməsən də səni öldürəcəyəm. Müslim dedi, Məni öldürməyin böyük bir məsələ deyil. Çünki səndən də çirkin adamlar məndən yaxşı şəxsiyyətləri öldürüblər. Bundan əlavə, sən insanların namətcəsini öldürür, Dözülməz vəziyyətdə onların qulaq-burunlarını kəsir və öz batinini aşkar edirsən. Öz düşməninə qələbə çalan onunla qəddarcasına rəftar edirsən. Həqiqətən səndən başqa heç kəs bu cür cinayətləri törətməyə hazır deyil. İbn-i Ziyad dedi, Ey fitnə törədən cinayəkar, öz imamının əleyhinə qiyam eliyib müsəlmanların arasına ixtilaf salırsan? Müslim dedi: "Ey Ziyadın oğlu, yalan danışırsan. Müsəlmanların arasında Muaviya ilə oğlu Yezid ixtilaf saldı. Sən və atan Ziyad ibn Übeyd isə fitnə odunu alovlandırdınız. Ümidvaram ki, Allah taala şahadəti mənə qismət edəcək." Və məni insanların ən napakı öldürəcək. İbn-i Ziyad dedi, Ey Müslim, böyük məqamı arzu edirsən, Amma Allah Taala onu öz əhlinə qismət edir. Müslim dedi, Ey Mərcanənin oğlu, o məqamın əhli kimdir? Dedi, Yezid ibn-i Müslim kinayə ilə dedi, Əlhəmdülillah. Mən razıyam, Allah taala özü bizimlə sizin aranızda hökm etsin. i̇bn Ziyad dedi, Cüman eləyirsən ki, sənin də hakimiyyətdə payın vardır. Müslim dedi, And olsun Allaha, cümanım yox, yəqinim vardır. Dedi, Ey Müslim, mənə də görüm, ne üçün bu şəhərə gəlibsən və şəhərin nəzm intizamını bir-birinə vurubsan? Müslim dedi, mən bu şəhərə ixtilaf salmaq və fitnəkarlıq üçün gəlməmişəm. Amma cəmatın inamı budur ki, siz çirkin işlərə mürtəkib olub, yaxşı işləri əvəz, xalqın razılığı olmadan onlara ökümranlıq, Allahın göstəriş vermədiyi işlərə cəmatı vadar eləyir və xalqla İran və Rum patşahları kimi rəftar edirsiniz. Məhz buna görə də Biz xalqı yaxşı işlərə dəvət etmək, əyri yollardan çəkindirmək, onları Qur'anın və İslam Peyğəmbərinin göstərişlərinə dəvət etmək üçün bu şəhərə gəlmişik. Bizim bu işləri görməyə ləyaqətimiz vardır. Artıq Müslümin sözlərinə dözə bilməyən İbn Ziyad, İmam Ali a.s., İmam Həsən a.s., İmam Hüseyn a.s və müslimə təhkiramiz sözlər deməyə başladı. Səbri tükənmiş və bu sözləri eşitməyə taqəti olmayan müslim fəryad çəkib dedi, Sən və Atan bu təhkirlərə layıqsınız. İstədiyini et, ey Allahın düşməni!